Ma délután egy másik levelet fogunk elkezdeni, befejeztük az elmúlt hét előtt a kolossi levelet. Annó néhány hónappal ezelőtt tanulmányoztuk már a korintusi levél, levelet, az első levelet. És azt gondoltam, hogy egy kis kihagyás nem árt ezután a levél után. Ez egy elég, elég sűrű levél, elég megterhelő levél talán, tehát úgy főleg a második fele nagyon sok gyakorlati dolgot árul el nekünk, és fordítva. És azt gondoltam, hogy egy kicsit veszünk egy kis lélegzetvételt, mert nem, mintha rossz lenne ez a levél, nem azért mondom, de. Gondoltam, hogy majd most akkor visszamegyünk, aztán utána majd megyünk újból tovább a a levéllel. De most egy jó ideig berendezkedünk ebbe a levélbe, úgyhogy hátra, hozzá legközelebb magad lehet kis csipszet, kis ropoktakni Hosszú ideig itt leszünk, szerintem már tavasz lesz legalább, lehet, hogy már még nyár is végig fogunk menni ezen a levélen. De egy nagyon izgalmas és nagyon tanulságos levél lesz, Ez a levél, ez a második levél más. Más a hangvétele, más az, más az egész levél, hogyha össze kéne hasonlítanunk az első levélhez képest. Az első levél nagyon ilyen tanítói levél volt. Ugye láttuk, hogy bának rengeteg kérdésre kellett válaszolnia. Meglátogattak Pánapostolt, jöttek hozzá kérdésekkel, és ő ezekre a kérdésekre adott választ ebben az első levélben. Hallott híreket a korintusi gyülekezetről, vagy a korintusi gyülekezetről, és hát nem minden hírek volt túlságosan jó hírek, voltak elég furi dolgok ebben a gyülekezetben, és ezeket a... a visszáságokat, ezeket a, a helytelen dolgokat szerette volna Pál ezzel a levéllel kiavítani, és, és megválaszolni egyben az ő kérdéseiket. Tehát ezért volt ez az első levél, inkább egy ilyen nagyon tanítói levél. Ugye, hogyha ha belegondolsz ebben a, ebben a levélben, akkor az első levélben, akkor, akkor nagyon sok tanítást, amit, ahogy gondolkozunk, ezáltal a levél által bizonyítjuk. Látunk ott az urbacsoráról az tanítást, látunk a házasságról, az, a, látunk a nyelvekenszorásról, a ajándékokról. Nagyon sok dolgot helyre tesz Pál ebben a levélben. De ez a második levél, ez egy kicsit más. Egy kommentárban van, egy, egy kommentár úgy, úgy mondta ezt, hogy ez egy, ez egy sokkal pásztoribb levél. Egy olyan levél, amiben jobban kijön Pálnak a szíve, a szeretete ezt felé, a levél felé. Az ő gondoskodása, a fértése ezt felé, a gyülekezet felé. Így írt, így jellemezte egy kommentár ezt a levelet, hogyha figyelmesen olvasjuk, vagy hallgatjuk ezt a levelet, akkor olyan embernek a szívi, szívverését fogjuk hallani, aki valóban szerette Isten népét, és az ő javukért munkálkodott. És nekem ez nagyon tetszik, és Tényleg azt fogjuk látni ebben a levélben, hogy Pál ilyen ez felé a gyülekezet felé. Időnként nagyon kemény velük, időnként, időnként ilyen irónikus is feléjük, de, de azt látjuk, hogy, hogy ez az az időszak, amikor Pál nem csak tanítja őket, hanem, hanem látjuk azt, hogy mintha leülne hozzájuk és személyesen velük időt tölt. Látjuk az ő szenvedélyét majd ebben a levélben, a buzgóságát ebben a levélben, ezzel felé, az emberek felé. És nagyon sokat tanulhatunk belőle arról, hogy hogyan is éljünk, mint Isten gyermekei, hogyan viszonyuljunk egymás felé, a testvéreink felé, a gyülekezetben mások felé. Hogyan tudunk szolgálni. Itt majd láthatjuk Pának a, ezt a, szívét, a szolgai szívét ezek felé, az emberek felé. És ezért is tanulhatunk sokat ebből. Én Az én szívem nagyon ez: Gyertek, szolgáljunk együtt. Hogy, hogy egy gyüli, egy gyülekezet, egy közösség akkor fog jól működni, ha, ha nem egy személyes csapatként teszünk valamit, hanem együtt szolgálunk. És engem nagyon itt az, ahogy itt Pál-t látjuk ezek fel az emberek felé, és hiszem, hogy ez nem csak egy pásztornak, egy vezetőnek szól, hogy ilyennek kell lennie, hanem hiszem, hogy egy egész gyülekezetnek, hiszen minnyájan szolgálunk, mindenünknek vannak ajándékai, Isten mindenünket helyezett valahová ebben a gyülekezetben is, és ott van egy felelősségünk, hogy igenis, tegyük azt meg, amire Isten elhívott. Hiszem, hogy, hogy adott Isten ajándékokat mindenkinek, és ezt az ajándékot máshol nem fogod tudni használni. Nem fogod tudni használni a munkahelyeden, az iskolában, vagy bárhol máshogy, hanem azt Isten a gyülekezetre adta, az egyházra adta. És, és azért, hogy itt használjuk. És amikor azt mondják emberek, hogy át ja, nem fontos gyülekezetbe járni, mert nem látjuk a Biblia, hogy ezt mondaná. De, de azt látunk, látjuk ezeket az utalásokat, látjuk ezeket a magától értetődő dolgokat, hogy, hogy Isten egy testbe helyezett minket, ajándékokat adott számunkra, azért, hogy egymást építsük, növe növekedjünk, egymás által is, és hogy bizony ezeket az ajándékokat máshogy nem fogjuk tudni használni. Lehet, hogy tudjuk, lehet, hogy alkalmazhatjuk azt, de igazából valóságosan azt a gyülekezetre adta Isten. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy amit itt látunk majd ebben a levélben, ahogy megismerjük ezen keresztül párt, hogy Pál nem csak tanította ezt a gyülekezetet. Hogy mi, csak, mi sem csak ilyenek legyünk, hogy csak tanítjuk, elmondjuk egymásnak, hogy Isten mit mond, mit gondol ezekről a helyzetekről, hanem azt is látjuk, mondjuk ezáltal a levél által, hogy megvolt az első levél, mint egy ilyen tanítói levél, de utána, mintha Pál leülne ezekkel az emberekkel, tudjuk, hogy meg is akarja őket látogatni, tehát, hogy építi ezt a közösséget, ezt a kapcsolatot. Hogy a tanítás után, a fejmosás után leül velük, és azt mondja, hogy gyertek, és együtt vagyok veletek. Hogy megvan mind a kettőnek az ideje. A tanításnak is, és a közösségnek is az ideje. Megvan annak is az ideje, hogy pásztorolunk valakit, hogy gondozunk valakit, hogy törődünk másokkal. Megvan az az ideje annak is, hogy akkor leüljünk és személyesen sebeket kötözzünk be, meghallgassunk embereket, megkenjük őket az olajjal, megkenjük őket az Isten igéjével, a lélekkel, és hogy egy közösségben legyünk az emberekkel. Ugye nem jó csak az, hogyha mindig az észt osztanán, nem? Hogy eh, megmondjuk, ezt mondja az Isten, de amikor ez párosul azzal, hogy leülünk és... Időt töltünk egy emberrel, azt gondolom, hogy akkor fog ez igazán működni. Akkor fognak az emberek ránk hallgatni, figyelni, hogy megtörténik mind a két dolog. Ezek, ezek ha bármelyiket is kiadjuk, azt gondolom, nem fog működni ezek nélkül. És nézd meg, azt gondolom, hogy ha itt vagyunk jó pára, mondjuk családosok. Ezt megtapasztaljuk mondjuk a családunkban. Ha, ha csak úgy megyek haza, hogy mindig kiadom, hogy na, ez kell takaríts ki, mossál fő, most meg az ablakot, legyen kaja, nem tudom, elmegyek. Tehát, hogyha mindig csak ez lenne, és hogyha nem töltök időt a családdal, mindig hazamegyek és egy ilyen hegyi beszédet tartok, egy ilyen prédikálunk, tudod, ez lesz, akkor, akkor nem lesz meg az a közösség. Ugye kell az is, kell ez is, de kell, hogy leüljek és törődjek, mint egy pásztor. Aki elmegy és legelteti anyáját, megeteti, oda vezeti azok ahhoz a legelőhöz, ahhoz a friss forrásvízhez. De utána, akkor visszamennek, este leül a bárányokkal és gondozza őket. Az, aki megsérült, az bekötözi, akinek a, a, a ruhája, vagyis hát a bundája telement mindenféle bogáncsal, akkor azt kiszedi, és gondozza személyesen törődik velük. És ez nagyon fontos, hogy ezt tegyük minnyáján egymással. Azok felé, az emberek felé, akik felé Isten odahelyezek minket. Imádkozz, hogy kik azok az emberek, kik lehetnek azok az emberek, akik ott vannak a környezetben, akikkel ezt megtehetjük. Na nézzük meg akkor ezt a második levelet, és az első 11 verset fogjuk ma megnézni. És nézzük az első két verset. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus a testvér, Isten gyülekezetének, amely Krisztusban van, és mindazoknak, a szenteknek, akik akhájában vannak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Tudjuk, hogy Pál apostol nagyon sokat küzdött az emberekkel. Nagyon sokan kritizálták. Ha visszautalnék az előző levelet, amiket áttanulmányoztuk szinte, kivétel nélkül mindegyikben valahogy valami utalás van a Kolossi levélben, az Efézusi levélben, látjuk, hogy pálnak van, igazolnia kellett, meg kellett magyarázni az ő elhívását, az ő apostolságát. És ugyanígy van ez a, ebben a levélben is, sőt, itt talán még inkább védelmeznie kellett az ő elhívását. Az első levélben is ezt látjuk, hogy ugyanígy mutatkozik be, hogy Isten akaratából apostol Pál nem egy önkéntes volt, nem ő maga jelölte ki magát erre, erre a helyre, vagy erre az elhívásra, hanem tudjuk, hogy Isten volt az, aki őt elhívta. És ha képzeld el, hogy mennyire gyötrámes lehetett Pálnak ez, a, ez az ő életében, hogy mindig megkérdőjelezték az ő életét. Mindig megkérdőjelezték az ő elhívását. Jövök, elment egy gyülekezetbe, fú, minden jó volt, épült, növekedett, eljött, és akkor jöttek kedves emberek, kedves emberek, akik valahogy azt ó, Pál apostol, ő nem az. És mindig valahogy megtámadták. És ezért is jön így Pál. Ezért is mutatja, hogy figyeljetek, én Isten akaratából vagyok ez. A következő versekben látjuk majd, hogy hogy Pál ír a megpróbáltatásairól is. És azt gondolom, hogy már ez is egy megpróbáltatás volt. Hogy újra és újra szembesült azzal, hogy megtámadják az ő elhívását. Hogy meg kell védeni az ő apostoli címét. Hogy vajon Isten akarja ezt? Vajon tényleg Istentől van ez? És nagyon érdekes az, hogy az emberek kívülről nagyon gyorsan levonnak következtetéseket, és ítletet hoznak egy-egy emberről. És ez velünk is megtörténik, hiszen látunk embereket, találkozunk emberekkel, kapcsolatot teremtünk emberekkel, és valami az első benyomás, vagy információk, amiket hallunk, az befolyásol minket. Megvannak a saját elképzeléseink, akár a stereotípiánk is, bizonyos, mondjuk címekről, emberekről, vagy helyzetekről. Mondjuk itt van egy apostól és mondjuk, hogyha most itt csinálnánk egy gyors közleménykutatást, na milyennek kell lennie egy apostolnak, nem? Akkor ilyen megvannak nekünk is az elképzeléseink, hogy milyen legyen egy apostol. Nem tudom, milyen magas legyen, hogy nézzen ki, legyen egy ilyen kicsit kisportol, tehát egy jó jól kinéző, szőke, kék személy, nem tudom. Tehát ilyen megvannak, hogy mondjuk, hogy nézzen ki. Nem? Biztos, hogy neked is van ilyen, hogy Na, ő nem tudom mi a foglalkozás, és ennek így kell kinézni. Nem tudom, egy orvos így nézzen ki, egy szobafestő így nézzen ki. És ugye jön és nem is egyetlen nem úgy néz, ki. nem gondoltam volna, hogy te az vagy, ugye hányszor mondjuk ezt az emberekre. és Olyan sokszor ugye nem fér bele mondjuk a mi elképzeléseinkbe, hogy, hogy milyen ez az ember. És azt mondjuk ez miatt, hogy mert nem a mi elképzeléseink szerint teszül dolgokat, vagy néz ki, vagy cselekszik, vagy beszél, és ezért azt mondjuk, hogy ő hogy lehetne mondjuk egy apostol? Hogy lehetne ő mondjuk egy, mondjuk egy pásztor, vagy gyerekszolgálatos, vagy zenész, vagy bármi más? Mert ugye nem fér bele a mi elképzelésünkben. De milyen érdekes ez, nem? Tehát Pál ezzel küzdött. Hogyan már, hogy lehetne Pál? Apostol. Hát kicsi is, csúnya is, beteges is, nem is úgy néz ki, olyan gyenge az egész, olyan se, megjelenik, de hát nem történik semmi. Bejön, és hát azt gondolták, hogy így bejött, bejött, a, bejött az apostol. Akkor vagy megáll a levegő, vagy minden szempár odaszegeződik. De valószínűleg pár nem ilyen volt, hanem csak így mindenki így elsiklott fölötte, hogy ja, te vagy az mint, mint találkozol egy híres emberre. Ja, azt hittem, hogy sokkal magasabb vagyunk, nem És ez van ismerős, nem? Hiszen valakivel történt már ilyen, hogy nem fért bele az emberek által elképzelt képbe. Hogy nem olyan volt, mint hogy az emberek elképzelték. Nem felelt meg annak az elképzelésnek. De Jézus sem felelt meg. Egészen másmilyen messiást vártak az emberek. Ő nem volt, nem olyan volt, amiért őt akartak, és el se fogadták ezért az emberek. Milyen érdekes ez, és milyen gyorsan hozunk egy ítéletet emberekről, azért, mert nem, nem úgy alakul, vagy nem olyan, amilyennek mi gondoltuk. Az első kapcsolat, az első benyomás, vagy akár nem csak az első, hanem a sokadik is. És ezért azt mondjuk, hogy hát megkérdőjelezzük az ő elhívását. Hát nem gondolom, hogy ő, ő tényleg egy elhívott apostol vagy egy elhívott bármi is ezért. És ez hogy nagyon óvatosak legyünk ezzel. És azért, mert ennek következményei lehetnek. És épp ezért legyünk türelmesek. Egymás felé, mások felé. Hiszen Senki nem úgy születik, hogy kész rá. Azt gondolom, hogy pár sem volt kész arra, hogy ő egy apostol legyen, amikor ő megtért, nem volt kész. Isten felnevelte őt, elkészítette őt erre, erre a pozícióra, erre a dologra. De attól a pának az elhívása meg volt. Isten elhívta őt. Jézus elhívta őt teljesen egyértelműen és nem lehetett megkérdőjelezni az ő elhívását. De nagyon sokszor esetleg amit, ő, amit tett, vagy ahogy ő élt, ahogy növekedett Krisztusban, sokszor meg lehetett őt kérdőjelezni, hogy vajon tényleg ő az, hogy vajon tényleg így kellene viselkednie, ezt kellene mondania. És azért mondom, hogy legyünk türelemmel, hogy vajon hány olyan ember, elhívott ember fordul el, az elhívásától, a szolgálatától, a, az ajándékaitól, azért, mert emberek kritizálják. Azért, mert, mert embele, emberek ugye, eh, hoznak egy ítéletet. És én nem egyszer találkoztam így emberekkel, hogy jöttek így oda a gyülekezetbe, még ide is, még így győrben is. Hogy azt gondolom, hogy volt, van egy ajándéka, volt egy ajándéka, de emberek megkérdőjelezték. És, és azt mondták, hogy ez nem jó. És itt pedig egyértelműen látszódott az, hogy Isten elhívta őt, ha nem is az egész életére, de bizonyos időre arra, hogy ő hogy szolgálja Istent. És, és viszont hány ilyen ember lehet, akik ez miért elfordulnak? Azért, mert folyamatos kritikát kapnak, folyamatosan csak, csak ítélkezést kapnak. Senki nem kész. Te se voltál, meg én se voltunk készek. És én nagyon hálás vagyok azokért az emberekért, akik nekünk nekem teret adtak, helyet adtak, hogy tanítsak, hogy szolgáljak, hogy elrontsak időnként dolgokat, és azért, mert így felnevelkedtünk, és nem ítéletet és nem kritikát kaptunk. És ha belegondolsz, ugye, csak pásztor, ugye, Jézus most hívta őt haza az elmúlt héten, ugye? És ez mindjárt. Legtöbben ismerjük őt, például akik már ilyen nagyon régi gólgatások. És, és tényleg egy különleges ember. Istennek egy nagyon különleges eszköze volt. De hogyha ismered, vagy olvastad, vagy hallgattad az ő biblőröt, nagyon sokszor leírja és elmondja, hogy bizony, mielőtt elkezdte ezt a szolgálatot, nagyon sokáig várta a gyülekezetét az igével. Nagyon kemény volt, törvényesködő volt. És azt gondolom, hogy ha akkor elmentünk volna, elmentél volna az ő gyülekezetében, a mostani tudom, ismereteddel, vagy, vagy tapasztalataitel, akkor hát, hogy onnan, csak ide el, csak az ő gyülekezetében el. De mégis az ő elhívása megvolt. Mégis Isten megtartotta őt. És bizony nagyon sokáig tette ezt, és így, így gondozta az ő nyáját. Aztán egyszer Isten Változtatott az ő életén. És egy olyan meghatározó szolgájává tette őt, aki azt gondolom, hogy túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a XX. században az egyik legmeghatározóbb ember volt. Hogyha belegondolunk az, amit Isten tett rajta keresztül, vagyis nem is rajta keresztül, hanem ezen, amin ő elindított, ugye hány és hány ember ezen keresztül megtért és jött ezen keresztül Istenhez, többek között én is ennek köszönhetem azt, hogy én megtértem, hogy jöttek Costa Mészából, meg redlands olyan fiatal missionárisok Amerikából, akik lejöttek közénk a kocsmába, és szolgáltak felénk, és nem nézték azt, hogy milyen a hajunk, vagy hogy szőke, igen. vagy hogy vagy hány fülbe valóna a fülünkbe, vagy hogy éppen a gyülekezet után lehet, hogy elmentünk egy kocsmába, és lehet, hogy ott még be is rúgtunk. De Türelmesek voltak felénk, szerettek minket, és beengedtek. És ez rossz, hogy esetleg a gyűlő után mi berúgtunk. De voltak, voltak ilyen helyzetek. Hogy egyszerűen csak tetszett az, amit ott hallottunk, de, de másnap visszamentünk. És, és tudtuk, hogy szeretettel fognak fogadni. És ma itt vagyunk, ma itt vagyok. És e, Isten ezt elképesztő módon használta. És hogy indult ez? Ugye ő sem volt ilyen, ő sem volt akkor még ilyen, de az elhívás meg volt. És milyen jó, hogy Isten ilyen felénk, és nem vagyunk rögtön készek, hanem Isten formál minket, alakít minket. És legyünk ilyenek, ilyen bátorítóak. Látunk emberekben lehetőségeket, ajándékokat, akkor bátorítsuk őket. Késze? Biztos, hogy nem készek. S készek leszünk valahogy, és nem leszünk készek, nem leszünk teljesen tökéletesek és alkalmasak. Ugye valami van bennünk, amit Isten aztán használ. De mennyire sokat jelent ez felemelni és teret adni. És azt gondolom, hogy a golgata az egyik erőssége talán ez is, hogy olyan embereknek is adunk teret, lehetőséget, újrakezdést, ahol esetleg máshol nem adnák, ahol máshol azt mondanák, hogy hát én már nem erről az emberről. Hát nézzek, milyen volt az élete. Megkritizálják és íteletet mondanak. Én nagyon örülök, hogy én nagyon kevés ítéletet kaptam itt. Nagyon-nagyon keveset. Nem sokkal több kegyelmet és írgalmat. És azt gondolom, hogy ez miatt is lehet itt az életem. És, és szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz harc, ha mindig ezzel nézünk szembe. És Pálnak ez egy hatalmas küzdelem volt, egy folyamatos szenvedés volt, hogy ezzel mindig szembenézett. De a következő versekben Pál ezekről a szenvedésekről él. És látunk egy választ is, hogy bizony ezeket a nehézségeket, a szenvedéseket, hogy ő hogyan is érte át, és mi volt az, aki, ami őt megvigasztalta. Nézzük a harmadik és a negyedik verset. Ádott az Isten, ami urunk Jézus Krisztus atya és írgalom, az Írgalom atya és minden végaztalás Istene, aki megvégaztal minket minden nyomorúságunkban. Hogy mi is megvégaztalhassunk másokat minden nyomorúságunkban, azzal a végaztalással, amelyel az Isten végaztal minket. Pál ezután a köszöntés után, ugye ez a tipikus köszöntés után, egy ilyen hálaadásba, vagy egy ilyen dicséretbe megy át. És dicséri Istent mindazért, a azért, amit tőle kapott. A nehézségei közepette, a fájdalmai közepette volt bőven Pálnak az életében. Hálás azért a szenvedésért, hálás azért a megvigasztalásért, amit Istenben kapott. Azt látjuk, hogy, hogy Pál valódi szenvedéseken ment keresztül, bár nem írja itt le nekünk még, de azt is látjuk, hogy valódi vígasztalást kapott. E, és azt is látjuk, azt is leidejít nekünk ezekben a versekben, hogy amit ő kapott vígasztalást, amit ő kapott felemelést, azon keresztül tudott mást bátorítani és vígasztalni. És ez az, ami párt lenyűgözi, ami így imádatra indítja, hogy egyrészt Isten megvígasztalta őt, de másrészt ő maga tudott vígaszt adni, az embereknek ezen keresztül, hogy gyakorlati, praktikus dolgokat, tanácsokat tudott adni az embereknek. Meg tudta érteni ezeket az embereket. Tudta, miről beszélnek, tudta, min mennek keresztül, és ezért tudta őket vigasztani és felemelni. És hogyha valaki tudta, hogy mién a szenvedés, akkor pálapostól tudta, hiszen ismerjük az nagyjából az ő életét, akkor. És látjuk, hogy tényleg folyamatos volt. hogy már ebben az első két versből is már valami kitűnik, hogy hát igen, Pának nem lehetett könnyű. képzeld el állandóan is újra magyarázkodni arról, hogy én apostol vagyok, hogy engem Isten elhívott. Hogy milyen nehéz lehetett ez, milyen bántásokat kaphatott ő ezek miatt. És aztán ugye a 11. fejezetben majd, amikor odaérünk, akkor egy picit ízelítőt kapunk belőle. Hogy mit kapott, hogy milyen veréseket, milyen fájdalmak, a milyen nehézségeken mentő keresztül. És ugye ezért tudott Pál igazi e, végazt adni. Mert Pál egy ilyen első volt, egy ilyen kitűnő volt ebben, e, csillagos ötösre vizsgázott ebben, vagy első volt abban, hogy tényleg sokat szenvedett, és sok nehézsége volt az életében. És ugye Pálnak az életében ez folyamatos volt. Már magánál az elhívásánál is látjuk. Ugye Jézus azt mondta neki, hogy megmutatom neki, hogy mennyi nehézségen kell átmenni, eh, ahogy engem szolgál. Úgyhogy az apostolok cselekedeteiben is, ahogy Anániás megy hozzá, Anániás ezt mondja, hogy menj el, és mondd meg neki, hogy vagy, vagy megmutatom neki, hogy mennyi szenvedésen kell átmennie. Pá már itt volt elhívva, már a kezdetben meg lett neki mondva, ki lett neki jelentve, hogy bizony nem lesz könnyű az ő életem. És azt is látjuk, hogy, hogy ezek a szenvedések Pál életében nem egy egyszerű szenvedések voltak. Nem csak egy olyan szenvedések voltak, amiben Pál egy ilyen nagyon gyakorlati tanácsokkal egyszerűen így túlment ezeken keresztül. Nem arról volt szó, tehát nem egy olyan szenvedésekre kell gondolnunk, hogy ezt mondta Pál, hogy hát tudjátok ez volt, és akkor ezt tettem, és akkor jobb lett. Mennyire szeretnénk ilyet, nem? Amikor nehéz, akkor felhívtak engem, hogy Peti, mit kell ilyenkor tenni. És én meg azt mondom, hogy nézd csak, csap fel ezt a könyvet, 20. oldal, 5. bekezdés, és akkor ott van erre a válasz. Ott van egy ilyen kézikönyvünk. Ez van, amikor házassága van, a gyereknevelése, a munkába, a szolgálatba, és Istennel valók, és akkor megvannak ezek. És hú, milyen jó! És ugye, hát ha csak ilyen nehézségeink lennének, de rengeteg másfajta van, amikor betegségek vannak, és különböző, különböző más, más fájdalmak. És ezek nem ilyenek voltak, hogy egyszerűen, nem ezt kell tenni. Nem ilyen egyszerűen jöttek erre a megoldások, hanem, hanem egyszerűen csak nehéz volt. Nem azért, mert mondjuk pálakostó, vagy valaki egy rossz döntést hozott, és ugye annak megvan a gyümölcse, bűn és a bűn zsordja, ugye a halál, és ott van a gyümölcse, a testnek vetettél, tessék le is fogod aratni. Tehát nem erről van szó, hanem egyszerűen nehéz volt. Hanem egyszerűen egy olyan időn mentek keresztül, majd itt látjuk is mindjárt néhány később, hogy azt mondták, hogy itt a vég hogy már az életünket is feladtuk, és, és elkészítettük magunkat, felkészítettük magunkat arra, hogy meg fogunk halni. Hogy egyszerűen nem volt egy megoldás, hogy nem láttak egy, egy tanácsot, hogy ebben a helyzetben ezt és akkor majd jobb lesz. És, és ugye vannak ilyenek az életünkben, hogy egyszerűen csak történik, hogy nehéz hogy kilódunk, hogy szenvedünk valami miatt. Mert valamiért Isten megengedi egy nehézséget. És Pál tudta, hogy, hogy milyen ez. Tehát tudta, milyen az, amikor akkor nem azért, mert rosszul döntött, nem azért, mert ő hibázott, hanem egyszerűen csak valamiért, érthetetlenül egyszerűen csak szenved és nehéz. És pár tudta, milyen ez. Tudta, milyen az, amikor mennek át a szenvedésen, a nehézségeken, amikor nem jönnek össze a dolgok, amikor minden összeomlik, és ugye nincsen válasz, nincsen magyarázat, nincsen egy megoldás, hogy ha ezt teszed, akkor majd jobb lesz. Szerintem van így. Ja, és szerintem felhív valaki, és ápanaszolja neked az életét. És ott állsz, vagy hallasz egy híreket, hogy Beteg egy gyerek, és szenvednek, és, és, és nincs tanács, igaz? Azt tud mondani, hogy tarts ki, néha csak ilyen, ilyen úgy, mintha ugyanazt ismételnéd. Imádkozunk, érted? Hív fel nyugodtan, meghallgatlak, de nem tudunk adni tanácsot. Egyszerűen ott vagyunk, hogy, hogy vége. Viszont ugye Pál ezt pontosan jól tudja. Ő ott volt, hogy holnap meg fogunk halni. Hogy itt vége. Hogy nem tudunk egymásnak mit mondani. És pár pontosan tudta, hogy milyen ez a helyzet. És ezért ő pontosan jól tudta is, hogy mi is ebben a vígasz. És az ötödik versetben ezt látjuk. Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges ami vigasztalásunk is. És... Ha nem félted a Bibliát, én bátorítalak. Én aláhúztam ezt az ötödik verset. És akár meg is lehet tanulni. Szerintem egy nagyon fontos vers. Bőséges szenvedés. Ugye nem ez a fontos benne. Ezt ne lesz el de, de ez is benne van. És nem túl hízágő, vagy nem, nem olyan kecsegtető ez az ajánlat. De benne van a pakliban. Nem mindenkinek az életében. Ez nem biztos, hogy mindenkinek igaz, de, de sokszor igaz az az életünkre, hogy, hogy van szenvedés, hogy nagyon sok benne a szenvedés. Viszont azt is látjuk, hogy ez egy olyan hely, egy olyan helyzet, egy olyan időszak, amikor Isten egy nagyon különleges helyre állít minket, ők nagyon különlegesen tanít és szól hozzá. Egy olyan hely, ahol nagyon különleges kincsekre találhatunk, és lehetünk ő benne. Egy olyan helyzet, egy olyan hely, ahol, amikor, amit semmi máshol nem tapasztalhatunk meg, amikor sehol máshol nem találhatjuk meg ezeket a kincseket. Egy olyan közeg, ahol Isten igazán vigasztalni tud minket. Egy olyan közeg, ahol igazán megkaphatjuk Istenek a vígasztalását. Mi írpál? Krisztus által bőséges vígasztalásunk van. Így mindenki vígaszt akar, és mindenki nagyon gyorsan szeretné ezt a vígaszt, én is. Én nagyon-nagyon utálom, amikor rossz. Kérdezzétek meg a feleségemet. Nagyon kicsi a tűrés hatálom. Hát. És, és nagyon ki tudok akadni. De meg kell tanulnom, és tudom, hogy Isten ezt ez, ez tanítja is nekem, hogy hogy hol is uh, keressük a mi vígasztalásunkat. Hol, hol keresem azt, amikor Isten megadhatja nekem a vígaszt? Azt mondja Pál, hogy Krisztus által jön a vígaszt. És olyan, mint hogyha emberek, magam is időnként elsiklanánk ezeken a bibliai igeverseken keresztül, vagy ezeken a bibliai igeverseken, mintha nem lenne benne. Tehát nem vennénk róla tudomást. És hogy egyszerűen nem aláhúznánk, hanem áthúznánk, hogy ne lássuk. Azt mondja Pál, hogy Krisztus által jön az igazi végaztalás. Bőséges a szenvedés, de ugyanolyan bőséges, azt mondja, ami vígasztalásunk is. Ugyanolyan bőséges. És nem tudom, te hogy vagy ezzel, de időnként jön ez a nehézség, és mi elkezdjük keresni a, a vígaszt, vagy a válaszokat. És csináljuk, megyünk, és eljutunk abba a bizonyos zsák hogy ez sem működik az sem működik. Bemegyek abba az utcába, nem jó. Bemegyek abba az utcába, az sem jó. Zsák utca, zsákutca. Zsák és de eljutunk odáig, hogy azt mondjuk, hogy óram, én már nem tudok mit tenni, én megtettem mindent, de egyszerűen nem működik semmi. És ugye eljutunk erre a pontra, hogy feladjuk. És azt mondjuk, hogy hát, önmagam végére jutottam. És feladom ezt a harcot. De de valójában rossz helyen kerestük a vígasztalást. Miért kipróbáltunk minden esetőséget, minden lehetőséget, talán csak egyedül Krisztushoz nem mentünk. Azt mondja Pál, hogy Krisztus által van a vígasztalás. És olyan, mintha ugye megkeményítenénk a szívünket, vagy, vagy egyszerűen nem bennénk el a tudomás, vagy meg, megvakulnánk ebben. Hova mész? Kitől, kiben keresed? Hon, honnan remélsz? emberektől? Pál én nem tudok, ő nem tudott. Igazából ő is látott, Krisztusra mutat, hogy ő benne bőséges a végaztalás. És hiszem, hogy Pál Krisztus küldte az embereknek, hogy ezt mutatta, ezt tanította nekik, hogy nézd, ő benne van a mi semmi másban. Nézzük a hatodik verset. Ha szorongattatunk, ez a ti vígasztalásatokért és üdvösségetekért van. Ha vígasztaltatunk, vigasztal, ha a ti vígasztalásatokért van, amely elég erős azoknak a szenvedéseknek az elhódozására, amelyeket mi is szenvedünk. Pál ugye ezeken a nehézségeken, szenvedéseken keresztül megtanulta azt, hogy viszont másokat tud vígasztalni és erősíteni hogy másokhoz át tudta vinni azt, hogy néz, Krisztusban van végasztalás. Hogy ő benne bőséges a szenvedés is, sajnos, de ő benne ugyanolyan bőséges is, ami végasztaláson. És ugye ezt tudta vinni, tudta közvetíteni az embereknek. És olyan volt, mint, mint egy ilyen körforgás. Pár nehézségben volt, tudta vinni az emberekhez ezt a végasztalást, és Ezáltal ezek az emberek is megvigasztalódtak Krisztusban, és folyt ez tovább, hogy ők is vihették tovább ezt az egészet. De nézd meg, azt látjuk, hogy Pál nehézségben volt, de közel ment Krisztushoz. Ezek az emberek nehézségben voltak, Pál közel vitte őket Krisztushoz. És oda jutottak mindig nehézség, oda jutottak Krisztushoz. Ez oda vitte őket, mint egy ilyen körforgás, és állandóan ott találták magukat, állandóan oda lyukattak ki. Nézd, ide ez. ő benne megvan ez a végaztalás. Ő benne megvan a mi felbátorodásunk. És, és ugye ez az, amiben mi elsiklünk, hogy elhibázunk, hogy nem ő hozzá megyünk. ha itt elsiklanánk ezt felett. És ugye ez nem arról szól, és ezt láss meg ebben, hogy, hogy ez nem arról szól, hogy egyszer-egyszer oda megyek. Ebből azt mondja, hogy oda megyünk. Mindig. Ott vagyunk. Ő benne. Folyamatosan. Ő benne van a, ott van a szenvedés, de Ő benne ott a vígasz. Ő benne ott van minden bőséges vígaszunk. Mindig nála, oda megyünk, hozzá. állandóan, folyamatosan. Nem csak egyszer, egyszer hanem folyamatosan. És ugye ez az, amiben hibázhatunk, hogy nem folyamatosan tesszük ezt, hanem csak úgy egyszer-egyszer. És ezért kell ott maradnunk Jézusnál. Ezért kell ott maradni ő benne. Mert akkor meg lesz ez a vígasz. És nem ilyen felületesen, nem felszínesen, hanem mélyen ő benne maradni. Amikor ide költöztünk Györben. E, tan nem tudom, hogy az első nyár vagy a másik nyár volt, kimentünk egy játszótérre, és a hanna lányunk egy hatalmasat esett. Nagyon nagyot. Leesett egy mászókáról. Utánozni akart egy fiút, egy vendégfiút, nem a Benit. Egy ilyen a fiúnak az apukája testnevelő tanár, tehát ilyen örökmozgó fiú, és hát gondolta, hogy ő is így hintázik egyet egy ilyen magas rúdon, de tényleg nagyon magas volt, legalább mint a plafon olyan magasan volt. És, és ugye magát ez a srác, és leugrott itt talpra. Na, ugyanezt csinálta a hanna is, csak ő nem talpra érkezett, hanem hátra. De nagyon magas volt, nagyon. Én ritkán értek meg, de ott nagyon megértem. Ugye nem kapott levegőt, ugye levegőt beszorult, minden. Zsolti barátom, hogy a tesi tanár, tudta mit kell csinálni. Feszítette minden, aztán vett le szegényként. Na, úgy még a Hannát nem láttam megijedni, mint akkor. Nagyon-nagyon megijedt. És onnantól kezdve, órákon keresztül az ölembe Na, ez azért is ritkaság, mert ő nem ez a bújós kislányka. De, de ott maradtunk. Kimaradtunk még a játszint. Mondtam, hogy rendben volt, egybe volt, mozgott minden, jó vagy, jó van, aki nem mész játszani a többiek. Nem, nem. Ő ott ült az ölembe, és órákon keresztül ő nem mozdult nem. És utána, még bementünk a Zsoltival a házba, még a lányok kimaradtak a gyerekekkel, a hanna jött velem, ő nem mozdult át tőlem. Azon a délutánon le se lehetett rólam szedni. És ott maradt, ült az ölembe, és maradt velem. Addig a pontig, míg el kellett mennünk a kórházba, megnéz egy orvos, és akkor nyugodott meg egyébként. Különben, különben nem. Nagyon megijettő is mi is. De, de tudod, látod, mit látunk ebben? Egy nagy, nagy nehézség, tényleg nagy balesete lehetett volna. Tényleg nagyon megijett. Egy mély fájdalom. Hosszú idő az apával. Sokáig ott maradni az apával. Amikor egy picit elest neki, az rangál, oh, a beütöttem, hogy jó, gyere ide, puci, leporolod, és akkor mozog, igen. És akkor megy. Kicsi fájdalom, egy kicsi bibi, kicsi esély, és az elég apából, meg anyából egy kicsi. Megnézi, rendben van, megsimogatja, bekenjük, betapasztjuk. Mehetsz. Ugye? 5 perc, kész kicsit sírunk, sajátjuk magunkat De egy nagy esés, az ahhoz sok idő kell. És tudod, ez ugyanúgy annyira igaz. Ránk is és Jézusra. ha nagy esésünk van, nagy kudarcunk, nagy fájdalmunk, nagy nehézségünk, akkor sokat kell vele lennünk. Akkor mélyen meg kell tapasztalnunk. Akkor sok időt kell vele töltenünk. Akkor nem elég egy ilyen, na, atyám, uram, gyógyíts meg. És akkor egy kicsit beleolvasok. Kicsit, adj egy sebb tapaszt. Ott kell maradni. Azt ja, akkor fogjuk megtapasztalni a vígasztalást, a biztonságot, a helyreállítást. És szerintem ez annyira igaz, hogy ilyen nagy nehézségben egyszerűen sok Jézus kell. Ilyen mély nehézségekben akkor több kell, több idő vele, folyamatosan, állandóan. Mély sebeket kapunk, akkor mélyre kell mennünk Jézussal és ott meg fogjuk kapni a végasztalást is. És maradj is ott, maradj is ott ő vele. És azt mondja azt mondja itt, hogy bőségesen meg kapni a végigasztalást. Nézzük a hetedik verset, mindjárt befejezzük. Ami mi reménységünk bizonyos felületek, mert tudjuk, hogy mi, amiképpen részles társai vagytok a szenvedésben, ugyanúgy a végaztalásban is van szenvedés, és van végaztalás. Én nagyon hiszem, hogy amikor mi nekünk szenvedésünk van, és szenvedéseket ad az Úr, és nehézségeket ad, ugyanúgy Isten ad majd végaztalást is. És ő benne meg fogjuk ezt találni. És hogy ez nem csak pálnál működött, nem csak bizonyos embereknél működik, nem valami kiválasztottaknál igaz ez, hanem te is mindjárt kaphatjuk ezt a végaztalást. És én nagyon szomorúan hallom ezt, amikor emberek azt mondják, hogy de én nem hallom, meg én, én nem kapom Istentől ezt. Hogy nem Istennel van a baj. Ha Isten akarja ezt adni. hogy, tehát És persze olyan szülőt, na, nem, ez nem jó például, mert sajnos biztos vannak olyanok, de mondjuk én nem vagyok olyan. Hogy ha bejönne a, a Hanna ugyanígy, hogy azt mondaná hogy nem érdekel, és gondolom, ti se vagytok ilyenek, és a legtöbb szülő nem ilyen. Hogy ha fáj, akkor ne fogadnád oda, ne hívnád magadhoz. Nálunk a lányok egyre nagyobbak, de időnként még mindig mondják, hogy hajoltatok veletek. Mm -hmm. Tegnap a kata, ugye ő a legkisebb, és akkor éppen ezt mondta, hogy ma volt a születésnapi és akkor már a készülődtünk rá, hajoltatok veletek. És akkor már egyre kényelmetlenebb, mert egyszerűen nem férünk el. Tehát akkor hogy mi így alszunk, tehát nem sokat alszunk, de olyan nehéz ezt ugye visszahutasítani, hogy ah, nem tudom, olyan, nem mindig ott van, mert ah, szegény, de tudom, hogy ő se, őnek is a kényelmes, mert őt is mindig felé hogy mindig toljuk egymás, <gül> <és gül> ez egy de nekem sincs van, és akkor szegény gyereket itt tologatjuk éjszaka közepén, de hogy persze a szülő ezt akarja, hogy, hogy ott maradjon, és hogy, hogy vi, amikor fáj neki, amikor nehéz, akkor persze, hogy akarjuk őt vigasztalni. És hogy hogy Isten ugyanilyen atya, ugyanilyen szülő, aki akarja adni ezt a vigasztalást. És, és hogy ő, ő ki akarja ezt fejezni, ő mutatni akarja. De hiszem, hogy mi vagyunk azok, akik ilyen felületesek vagyunk ebben, vagy akár kemény a szívünk. Vagy megvan az, hogy de hát nekem Isten nem szól. De vajon kitesszük e a szívünket annak? Hogy nem két perc szülőt le Bibliát olvasni, hanem. Uram, én most leülök, és egyszerűen kell, hogy szól És itt van, itt van, itt van most az egész napom, ha kell. De szükségem van rád. Fogom, és kimegyek valahova messzire, a csöndbe. És uram, egyszerűen kell. Biztos, hogy nem tudja ezt mindenki megtenni, akinek sok gyereke van, meg nem tudom. Megszalda háttartás. De egyszerűen van, hogy akkor meg kell találni erre az időt. Muszáj hogy egyszerűen kapjuk, mert abban fogunk, onnan fogunk végigasztalást uh, meríteni, és fogunk végigasztalást hallani Istentől. És máshonnan ez nem fog jönni. Egyszerűen mehetünk, szaladhatunk emberekhez, mert nem fogjuk kapni azt a végigasztalást. Jöhetnek kisi kis morzsák, de azt gondolom, hogy amikor személyesen Istentől kapod, amikor olvasod az ígét, és az neked szól, ja, ahhoz, ahhoz, akkor azt fel fog bátorítani, hogy ó, ez olyan volt, hogy kiteszem a bejárati ajtóra. És én, én ki is tettem egy ige verset, amikor jébéc, vagy nem tudom, most nem tudom, amikor azt mondja, hogy bárcsak jábéc, tudtam, hogy valami valamilyen jébetűs, hogy bárcsak megáldanál engem Istenem, és ugye azt olvassuk, hogy Isten megáldotta őt, és ez annyira bátorított, és sokszor elolvasom, is. Ma még ebben az idevel sem is, mert a vendégek ezt. Na, De szép ez a kiírás. Azt mondták rám. Szóval menj Istenhez. És, és lehet, hogy ez fáradtságba kerül, lehet, hogy ez áldozatokba kerül, lehet, hogy lemondásra kerül, de nem fogjuk máshol megtalálni. És csak kitesszük magunkat, talán meghosszabbítjuk a mi a küzdelmeinket is és egyszerűen lerövidíthetnénk azt gondolom sokszor, hogy igen, nehéz, de mondjuk békességet kapunk benne. Nehéz, de azt mondjuk, hogy igen, de az úr most megerősített. Lehet, hogy nem kaptam választ, nem kaptam miértekre választ, vagy hogyan, miként kell, máské mit kell másképp csinálnom, de egyszerűen Isten biztosított, hogy ő szeret, hogy jó helyen vagyok, hogy mellettem van, hogy megszabadít, és egyszerűen halljuk Istennek a hangját. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy olvast az igényedet. Olvasd, olvast a Bibliát. És tedd ki a szívedet újra és újra Isten igényének. És musd át vele magadat. És fejezzük be a nyolcadik a 11. versig. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjátok arra, ne arról a amely Ázsiában ért minket. rendkívül mértékben, sőt, erőn felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felül is kétségbe voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Aki ekkor a halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Mivel ti is segítségünkre vagytok, az értünk mondott könyörgésekkel, könyörgéssel úgy, hogy a reánk árad kegyelemért sokan, sokféleképpen maradjanak értünk hálaadást. Mondjanak értünk hálaadást. Azt látjuk, hogy pár nem ér semmiféle konkrétumot a szenvedéseiről. Nem tudjuk, hogy csak találgathatunk, hogy ez mikor történt, talán amikor itt volt, vagy ott volt, és megköveszték, vagy börtönbe zárták, vagy, vagy bíróság állították, ugye volt egy pár ilyen az életében, de nem tudjuk, hogy pálmire gondol, lehet, hogy ez egy olyan eset, amit, amit, amit le se uh, jegyez nekünk az igen, De azt látjuk, hogy egy olyan nehézség volt, egy olyan szenvedés volt, hogy azt mondták, hogy itt a végig is meg fogunk halni. És már nem tudunk ebből kijönni. De, de azt látjuk, hogy Isten ebből is kimentette őket, ebben is megszabadította őket, és, és jött Isten a végasztalással. És azt látjuk, hogy ők Jézusban, az Úrban bizakodtak. Ő benne reménykedtek, hogy semmi másban nem bizakodtak, vagy senki másban, hanem csak az Istenben, aki azt mondták, hogy még a halottakat is fel tudja támasztani. Talán pár egyszer meg is halt egy kövezés alkalmával. Tehát ő ezt tényleg tudta, hogy tényleg Isten fel tudja támasztani őt. És hogy, hogy ő, őt meg tudja szabadítani ebben. És az, én azt látom, hogy hogy ez annyira lényeges, hogy ebben a helyzetben, képzeld el ezt a helyzetet, Isten ments, hogy ilyen helyzetbe kerülj, csak tényleg képzeljük el, hogy állsz, hogy itt a vég. Minden, minden összeomlott. Halál, pusztulás kész. És kitartottak, megmaradtak. Uram, benned bízunk, benned reménykedünk. Elfogadjuk, bármi is lesz, mint ahogy Dániel könyvében is olvassuk, ugye sídrákról, misek, misákról, és négóról, hogy bármi lesz, de mi nem fogunk, nem fogunk leborulni ezelőtt a, a, a bávány előtt. Ha, Isten, ha megment Isten, ha nem, de mi nem fogjuk ezt tenni. És mennyire bátorító az, hogy kitartottak, és meglátták. Meglátták a szabadulást. És képzeld el az, amikor amikor mi megtapasztaljuk ezeket a szabadításokat, ezeket a végasztalásokat az ilyen helyzetekben, hogy ez milyen bátorságot ad a jövőre, milyen bátorságot ad az, hogy menjünk tovább Istennel. Hogy amikor te már megtapasztaltál ilyet az életedben, visszanézhetsz, és azt mondod, hogy Isten a múltban hűséges volt. Akkor bizony ma is hűséges lehet akkor bizony ma is szabadulást adhat. És a jövőre nézve is bátorsággal nézhetünk, és bátrak lehetünk. És ugye azt látjuk itt, hogy Isten hűséges volt a múltban, a jelenben, és a jövőben is. Isten megszabadít a múltban, a jelenben, és a jövőben is. Ugye ezt a három ige időt látjuk ilyen szépen hogy Isten mindig a múlt, a jelen, a jövőben mindig megszabadított. És ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen sokszor félünk. Félünk a, a múlttól, hogy jaj, uram, megbocsájtod, elfelejted, megbocsájtasz nekem, megszabadítasz attól. Félünk a jelentől, hogy jaj, mi lesz velem most, mi fog most történni, és mennyire félni tudunk a jövőtől. De ez az igen, ez a történet arra bátorít minket, hogy Isten hűséges, és meg akar szabadítani. Mindig, mindenkor, hogy ő ott akar maradni. Hogy ő nem akar tőlünk távol maradni. És, hogy az ő szabadítása az igaz. Az valódi. Mindig. Hogy ez nem, ő nem azt mondja, hogy csak a múltba adtam, és a jövőben már nem adom. És mennyire bátran megállhatunk ebben is. Ezt az igét is húzza le, ezt is segyezd meg, hogy ez a szabadítás, ez igaz. Mindig igaz lesz. Ma is. Mi be vagyok ma? Mi az, ami most átmegy az én életem? Mi az, amivel most harcolok? Mi az, amivel most küzdködök? Isten meg tud szabadítani. És mi lesz a jövővel? Bár Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy elég mindennapnak a maga baja. De mi ebben sokszor elbukunk, és jaj, mi lesz majd a gyerekeinkkel? Jaj, mi lesz majd akkor, amikor? Egyrészt vegyél csak egy napot, de másrészt meg biztos lehetsz abban, hogy Isten nem fog elhagyni akkor sem, és ott marad melletted, hogy ő hűséges. És tarts ki! Én arra bátorítalak, hogy itt tartsatok ki! Tarts ki abban, amiben ma vagy! Tarts ki abban a nehézségben, hogy megtapasztalhassd Istennek a szabadítását, hast a bőséges végaztalását, és Szerintem ezek azok, amik előre visznek. Ah, megtapasztaltam. És az az enyém, az csak az enyém, hogy azt nem mástól hallok, nem másodkéztől jön, nem azt hallottam, hogy hú, mi történt ő velem. Nem velem ez történt. És az nekem egy hatalmas kincs, amivel aztán majd bátoríthatok másokat is, hogy tarts ki, és menj tovább. Imádkozzunk. Uram, Köszönjük neked ezt a levelet, és köszönjük, hogy, hogy egy picit mást látunk majd ebben a levélben. Láthatjuk Pának a, a pásztori szívét itt még jobban, és, és megengedi, megengedi, vagy meg, megengedi láthatni a Te igéd, Uram, egy embernek a, a pásztori szívét, de ezen keresztül, Uram, meglátunk igazán Téged, Úr Jézus. Hogy te vagy az, aki, aki megformáltad, aki átalakítottad ezt az embert, aki egykor üldözte az egyházat, ma pedig egy, egy olyan elhivatott pásztor, egy olyan elhivatott apostol lett, aki, aki az életét is odaadta ezekért az emberekért. És, és kitartott egészen, egészen a legvégsőkig. Köszönjük, Uram, hogy a te munkád az tényleg egy teljesen, átváltoztató, egy teljesen átformáló munka. Köszönjük, hogy, hogy te teljesen meg tudod változtatni az életünket. Hogy, hogy a te szabadításod az, az tényleg igazi szabadítás is. És amikor te munkálkodsz az életünkben, amikor te hozol egy változást, az egy igazi változás. Uram, lehet, hogy az életeinkben is sok helyen ilyen igazi változásra van szükség, igazi reformokra van szükség. Uram, mit vagyunk, és arra kérünk, hogy, hogy hozd ezt meg az életünkben, változtass meg minket. Változtass meg a beletöltött időnknek a minőségét, akár a hosszúságát, akár azt, hogy mennyire hallunk te tőled. Kérlek, hogy így frissíts fel minket, hogy újra ott legyünk abban a közösségben. Újra tudjunk hallani te tőled, ilyen nagyon személyesen, nagyon mélyen hogy azokat a nehézségeinket, vagy a kudarcainkat, a fájdalmainkat át tudjuk neked adni, és akár azokat a mély sebeket, azokat, azokra ö, megkapjuk a te gyógyításodat, megkapjuk a te válaszaidat, megkapjuk a vigasztalásodat, és, és kenj meg minket, Úr Jézus, azzal a mennyei írrel, azzal a mennyei igével, ami igazán be tud minket meg tud minket gyógyítani, és igazi víg tud adni. És köszönjük Jézus, hogy tényleg Te vagy az, és és semmi más. És azért imádkozunk, hogy ezen az elkövetkezendő héten hadd járjunk ebben, és hadd tapasztaljuk ezt meg, és hadd jöjjünk majd a jövő héten úgy ide, hogy tényleg uh, kaptunk víg azt, és hogy tudjuk másokat bátorítani ebben, és felemelni. És hogy tudjuk ezt adni ennek a világnak is, hogy tényleg benned, vannak a, ott van az igazi vigasztalás, hogy, hogy azokkal az emberekkel, akikkel fogunk találkozni, és akiknek esetleg mély fájdalmai vannak, mély nehézségeken mennek keresztül, hogy ők őket tudjuk bátorítani erre, és imádkozunk, Uram, hogy érj el rajtunk keresztül embereket és készítsd meg a szíveket, készítsd meg azt az való Uram, hogy be tudjuk gyűjteni a Te országodba őket. És munkálkodj, Uram, az iskolában, a munkahelyen, a környezetünkben, a lakhelyünkön, hogy az emberek megismerjenek Téged, Úr Jézus. Köszönjük Neked ezt a mai délutánt, és áld meg a mi közösségünket, légy itt közöttünk, és áld meg, ahogy együtt eh, majd eszünk, meg, meg beszélgetünk. Erre kérünk Téged, Jézus nevében. Amen.